Köszönjük szépen, és most következik Miklós, az Európai Feményista kezdeményezés növében. Kedves barátaim! Rettenetesen nehéz helyzetben beszélünk itt. Ez a rettenetes nehéz helyzet évezredek óta tart, legalábbis a Jeruzsámi templom lerombolása óta. Egy olyan földön beszélünk itt, ahol több mint félmillió zsidó honfitársunkat, ártatlan embereket lemészároltak. Ez a felelősségérzetet és komolyságot követel tőlünk egy olyan helyzetben, amikor igazságtalanságok megszűntek és orvosoltattak, egy pillanatig új nézett kép, de természetesen azóta is, hogy megnyíltak a haláltáborok kapui 1945-ben, az igazságtalanság, az erőszak, az elnyomás, az emberírtás folytatódik. Már a háború utolsó hónapjaiban a szövetségesek is elkövettek szörnyű büntetteket, Drezda, Pirosima, Nagasaki bombázásával. A második világháború vége óta emberírtó háború tucatjaira került sor. A koreai háborútól a ruandai emberírtásig. És most egy olyan földön, amely bár nincs Európában, minden európainak fontos, rettenetes dolgok történnek. Ártatlan emberek halnak meg, gyerekek pusztulnak el, azért, mert a rációnak, a jóságnak, az ember szeretetnek, az egyszerű és halhatatlan, a változtathatatlan parancsait nem tartja be semmiféle hatalom. Egy olyan rendszer uralkodik az egész világon, amely különbséget tesz emberek között amely elnyom, kizsákmányol, éhezte, kínoz és öl, és ennek a rendszernek az egyik megtestesítője, a világ egyik legerőteljesebb hadserege, a maga óriási erejével és az ezzel arányos nagyobb felelősségével kétségbeesésbe kergeti mindazokat, akik az univerzális humanizmus jegyében mindig is a zsidó nép barátai voltak, és maradnak. Ez az összefüggés. Nem szabad, hogy egy pillanatig eltántorítson bennünket attól, hogy igazat beszéljünk, és megmondjuk azt, amit nem félt kilenc izraeli emberi jogi szervezet tegnap este Ehud olmert és Ehud Barakhoz intézett nyílt levelében kimondani, az izraeli véderő megszegi a jogot. elsősorban azáltal, hogy lezárja a határokat, és nem teszi lehetővé a civil lakosság menekülését, és mint az előbb is hallottuk, nem engedi be a segélyszállítmányokat, és nem teszi lehetővé, hogy az egészségügyi ellátás folytatódjék, vagy elkezdődjék a gázai területen. Rettenetes emberi szenvedés egy olyan cél érdekében, amely politikailag kivihetetlen, katonailag abszurdum és hosszú távon magának, Izrael államnak is árt, miközben megalázza, sérti, bántja, kínosza a sokat szenvedett palesztinai arab lakosságot, amelyel kifejezzük ezúttal is szolidaritásunkat, kifejezzük egyetérzésünket, kifejezzük szánalmunkat, kifejezzük irtózatunkat, iszonyodásunkat attól, ami a Szentföldön történik véget kell vetni ennek a háborúnak, igazat kell beszélni erről a háborúról, akármilyen fájdalmas ez az igazság, azoknak, akik itt állunk, az európai mészárlások által megvérzett Földön, hiába fájdalmas, igazat kell beszélni, a felelősség nem egyforma a két oldalon, azért a nagyobb felelősség, aki a nagyobb erő. Ezért mindenkinek kötelessége volna humanistáknak pártértelemmel és mozgalomértele humanistáknak és általában mert humanistáknak, demokratáknak, szocialistáknak, antirasszistáknak és antifasisztáknak mindazok, akik megvetnek mindenfajta, megkülönböztetés, és mindenfajta rasszizmust, megvetik az antiszemitizmust, megvetik az arab megvetik az iszlamofóbiát, ezeknek az embereknek végre össze kellene fogniuk az egy és oszthatatlan szabadság, egyenlőség és testvériség érdekében. Úgy van!